Вівторок, 22 червня 1915 року. Лаура Де Турчанович чує, як святкують у сувалках захоплення Лемберга. Літній вечір. Лаура купає дітей. Дзвонить церковний дзвін. Потім до нього долучається другий, потім ще третій. Багато дзвонів. Здається, ніби дзвонять у всіх храмах сувалок. Тепле повітря, наповнене їхнім мелодійним дзвоном. Що це? Зазвичай вони майже нічого не знають про те, що відбувається на полях битви. Війна для них не стільки подія, за якою потрібно стежити, скільки стан, що доводиться терпіти». Але це не означає, що бої не мають для них значення. Навпаки, Лаура де Турчинович і все її оточення давно вже таємно сподівалися на російський прорив, на повернення російської армії, на звільнення. Але останнім часом вони чули, як грім битв посилювався вдалині, а потім ставав дедалі слабшим і врешті-решт зовсім затих. Поширилися чутки про перемогу німців. Що саме відбувається? Вона продовжувала сподіватися. Коли почувся дзвін, у Леури одразу ж майнула шалена думка про те, що росіяни нарешті прорвали лінію фронту, а німці вдарили в усі дзвони, щоб показати, що вони оточені, щоб попередити своїх солдатів у сувалках і навколо міста. До її будинку забігає подруга, ледве переводячи дух, збуджена, в її очах жевріє надія. Що трапилося? Уклавши дітей у ліжко, вони з подругою вирішують з'ясувати, у чому справа. Вони виходять на балкон, визирають на вулицю. У променях сонця, що сідає, вони бачать німецьких солдатів. Ті співають і кричать «Ура!». Вони – Відверто розчаровані. Ми настільки зневірилися, що нам було зовсім нецікаво, що сталося. Але що ж там усе-таки відбувається? Один німець, асистент лікарні, бачить її на балконі, радісно кричить «Лемберг! Захоплено!» Це австро-угорське місто, що знаходилося в руках росіян з вересня минулого року, тепер знову відвойоване. Значна перемога для центральних держав, що майже затьмарила торішню поразку Австро-Угорщини в Галичині. Але також і особиста катастрофа для Лаури де Турчинович. У Лембергу служить її чоловік Станіславо. Від нього давно немає жодних звісток, чи не сталося чого. Її крають невідомість і страх, чи живий Станіслав. Можливо, його захопили в полон, або він утік. А дзвони все дзвонили і дзвонили, і здавалося, що вони вбивають людину в землю. Середа 14 липня 1915 року. Мішель Корде святкує в Парижі День взяття Бастилії. Літній похмурий день. Часом сонце проглядає в розрив хмар. Мішель Корде занотовує у своєму щоденнику. Притихлі натовпи людей. Поранені чоловіки у деяких, ампутовані кінцівки, солдати взвільнені, вигорілі на сонці шинелі. Скільки глядачів, стільки й тих, хто збирають пожертви з різною благородною метою. Повза марширують полки зі своїми духовими оркестрами. Усі ці люди прямують просто на бійню. На площі зірки він помічає міністра закордонних справ Делькаса, який прибув у відкритому автомобілі. Делькас доклав неймовірних зусиль, щоб переконати Італію вступити у війну, отже, тепер він розраховував на крики Ура! на свою адресу. Але люди, які раніше мовчать, Кордет тлумачить це мовчання як неусвідомлений протест проти війни і підозрює, що люди тішилися б, отримавши звістку про перемоги. Один офіціант у міністерстві розповів йому, що прапорці, якими відзначали лінію фронту на мапі військових дій, вкрилися повутинням. Лунають звуки марсельєзи. І лихо тому, хто не оголив свою голову. Високо в небі гудуть літаки. Президент Пуанкаре виголошує промову. Він знову агресивно, емоційно і бундючно говорить про війну до самого кінця. Усім відома пихата риторика Пуанкаре. У травні було опубліковано його статтю, і дехто подумав, що це найбанальніша пародія, але виявилося, стаття була справжньою. Президент сформулював і вищу мету війни, зокрема, саме запобігання кошмару німецького шовінізму. Корде пролунало попередження про зловісні результати, до яких може призвести односторонній мир. У такому випадку він прирікає нашу країну на настільки затяжну боротьбу, що вона може виявитися смертельною. Як виняток, війну можна відчути і в Парижі. Майже відчути. Субота, 24 липня 1915 року. Павел фон Геріх отримує контрнаказ під островом. Прохолодна літня ніч – у темряві миготять чиїсь фігури. Гуркотіння, металевий скреїд, перешіптування. Час вже за північ. За дві години тому вони отримали наказ про форсування ріки, тому всю роботу зі зведення укріплень було перервано, і замість цього в колючому дроті просто утворили дірку для того, щоб через неї йти на штурм ворога. Тут задзвонив польовий телефон Контрнаказ, наступ скасовується. Усі навколо зітхають із полегшенням, і фон Герріх також, адже він дуже скептично ставився до ідеї штурму. Що ми виграємо від того, що залишимо наші чудові позиції та займемо нові на протилежному березі річки? Однак стратегія не його справа. Відповідають інші, а я лише... Підкоряюся наказу. І тепер вони зайняті тим, що знову лагодять свої огорожі. Дзвонить польовий телефон, контрнаказ. Почати наступ у другій годині. Вони знову починають проробляти проходи у власній дротовій огорожі. Саме до призначеного часу роботу завершено. Солдати шикуються, готуючись до бою. Знову дзвонить телефон, контрнаказ, скасувати наступ. Фон Герріх радий, що він знову скасовується, але водночас і роздратований. Стара пісенька. Ми не встигли укріпитися, зруйнували колишнє загородження і дарма хвилюємо солдатів. Після чотиримісячного лікування в Петрограді Гельсінгфорсі та Фрідрихсгаме Павел фон Геріх повернувся на фронт. Його полк стояв тепер під островом у центральній Польщі і намагався стримати стрімке просування німців. Можливо, стрімким варто було би назвати відступ росіян. Фон Геріх був відтепер командиром другого батальйону Лейбгвардії єгерського полку. Він уже знову поранений. Кілька днів тому, Йому в голову знову влучив осколок снаряда або картеч Знову були кривава рана, блювота і нестерпний головний біль Надзвичайно бракувало боєприпасів, особливо в артилерії Солдати харчуються капустяком та чаєм, останнім часом дуже дощить Погода була незвично холодною для липня У лісі багато тіл загиблих Зійшло сонце, жодних нових контрнаказів. Фон Геріг полегшено зітхає. Пізніше німецька артилерія починає стріляти по з'єднанню сусідньому з батальйоном фон Геріха. Зазвичай російська артилерія мовчить. Але чи так це? Вони чують гарматний гуркіт у себе за спиною, російські картечні гранати зі свистом пролітають повза вибухають поруч з окопом фон Геріха. Одна куля вдаряється об праве коліно фон Геріха. У нього сильне забиття, коліно розпухає. Йому накладають компрес і пов'язку. І він кульгає далі. Багато російських знарядь вельми зношені, тому стріляючи з них можна не влучити. Наступного дня – Знову задущило. Крім цього, все було тихо. Прибув командир полку. Він довірливо повідомив фон Геріху, що наступ останніх днів коштував їхній армії життів тисяч солдатів і 150 офіцерів, причому вони не відвоювали ані клаптика землі. І ще додав, що командир корпусу відсторонений за те, що протестував Проти безглуздих боїв. Четвер, 29 липня 1915 року. Ельфріда Кур слухає нічну пісню в Шнайдемюлі. Спекотно, темно, літня ніч... Вона не знає, чому їй не спиться, можливо, через яскраве світло місяця. Через спеку вона лягла спати в шезлонгу на веранді. Навколо панує тиша, зовсім тихо. Чутно лише цокання підлогового годинника у вітальні. Раптово вона почула спів, слабкий, але милозвучний він долинав з вокзалу. Вона напружила слух, але мелодія була їй невідомою. Вона дослухалася до слів. До співу приєднуються дедалі більше голосів. Пісня лунає голосніше. Так призначено Богом, що кохані зрештою повинні розлучитися. Спів дедалі голосніший. Звуки підносяться до зоряного нічного неба, а Ельфріда – Зіщулюється ми завжди неохоче розлучаємося з дитинством, розлучаємося з ним поступово. Ельфріда цієї ночі зрозуміла раптом таке, що незбагненно для дитини і що засмутило б дорослого. Вона зіщулилася на своєму шезлонгу і заплакала. Чому солдати співають посеред ночі? І чому саме так? Адже це не солдатська пісня. І чи солдати це? Можливо, цієї ночі до нашого міста привезли солдатські труни. А потягом їхали матері та батьки, вдови, сироти, наречені. І вони плачуть, як я. З бабусиної спальні почулися звуки, не мов хтось сякався. Ельфріда підвелася обережно ввійшла до бабусі та звернулася до неї, благаючи. Можна, я залізу до тебе в ліжко? Не надовго. Бабуся, повагавшись, відкинула ковдру. Так. Дівчинка притискається до бабусиних грудей і схлипує та притуляється лобума до її волосся, і Ельфріда відчуває, що бабуся також плаче. Жодна з них не пояснює, чому плаче, жодна не перепрошує і не ставить жодних запитань. Субота, 7 серпня 1915 року. Софія Бочарська залишає оточену Варшаву. Їй не спиться, і вона... Йде на пізню прогулянку з подругою та офіцером польового госпіталю. На вулицях Варшави тихо і безлюдно. Це гарний знак. Але в неї перед очима все ще сцени побачені кілька годин тому. Як і раніше, складно зрозуміти, що відбувається. Німці наступали, це всім відомо. Але наскільки кепські справи насправді. Її подруга отримала від свого нареченого листівку і телеграму, де він прощався з нею і бажав їй щастя. Подруга нічого не зрозуміла, що він мав на увазі. Вони повечеряли в розкішному готелі. За столиками можна було побачити закохані пари. Потім вони, жваво розмовляючи, піднялися ліфтом на вежу готелю, щоб помилуватися красивим видом. Опинившись на горі, вони замовкли. Подруга схлипнула. Її схлип заметушився навколо, немов у пастці, а потім вигукнула: Ходімо звідси, я не хочу цього бачити. Ходімте швидше. Вони поглянули на місто і побачили. Страхітливе видовище. Варшава опинилася в кільці вогню і диму. Наша армія, відступаючи, запалила багаття і широка нерівна лінія спустошення оточила все місто. Ми побачили місце, що ми проходили. Запах палаючих дерев лоскотав нам ніздрі. Було дуже тихо. Тільки димні хмари від розірваних картечних гранат витали. В повітрі, і все таки вони вичікували. Компанія спустилася до річки, подивилася, як на березі риють окопи. Здивований їхньою появою офіцер підійшов до них цієї літньої ночі та сказав, що німці наближаються. Незабаром будуть підірвані мости через віслу. Вони поспішно кинулися назад, їм знадобилося 10 хвилин, щоб підняти інших. Ті трималися удавано спокійно, лежачи одягненими в ліжку. Вони ще не встигають залишити місце розташування частини, як з'являються двоє офіцерів, а з ними дружина нібито високопоставленого чиновника. Вони просять вивести її з міста. Бочарська неприязно відзначає подумки, що жінка нафарбована. І тут... Почалося вибухом на залізничному вокзалі вибуло шипки. Скалки з дзенькотом посипалися по всій кімнаті. Знову пролунав гуркіт. Можливо, це бомби з повітря, бо чарська бачить, як водонапірна пірна башта вибухає, злітає у повітрі, і за секунду стріском падає на землю. Відблиск пожежі забарвлює кімнату в червоний колір. У кутку стоїть дружина чиновника і припудрюється. На вулицях перш зовсім пустельних, тепер повна народу, усі біжать в одному напрямку, на північний схід. На машинах Бочарська разом з іншими змогли швидко подолати на перший погляд нескінченну низку возів і візків, запряжених кіньми. Але коли вони під'їхали до великої виїзної дороги, стало тісніше і швидкість зменшилася. Близько п'ятої ранку вони виїхали з Варшави. Їм зустрічалися селяни, які прямували до міста торгувати на ринку. Вели корів, телят, поросят. Жінки тримали на руках гусей, головки сиру. Тут у повітрі пролунав оглушливий вибух. Усі поглянули на оповите димом місто. Там підірвали мости. Селяни неохоче повертають свої візки і вливаються в тісний потік біженців. Чудовий, теплий, серпневий день. О третій годині дня вони дісталися Новомінська, де Бучарська та інші сплять дві години. Потім їх будять. Новий наказ. Частина повинна попрямувати назад, на захід, щоб на півдорозі до Варшави розбити польовий шпиталь. Вони повертаються, у будинку поблизу залізниці встановлюють обладнання, розкладають свої інструменти. Найбільшу кімнату в будинку відведено під операційну. Сонце хилиться до заходу. У ясному небі загоряються зірки. Поранені ще не надходили, тож вони стоять біля будинку і спостерігають у сутінках за потоком відступаючих Проїжджає артилерія, її мимохідь висвітлюють фари автомобілів, що поспішають повза. Гармати із запряженими в них шістьма кіньми із солдатами, які сидять на возах з боєприпасами, створювали химерні силуети. У нічному небі на заході виникає витягнутий, схожий на сигару, літальний апарат. Він повільно-повільно наближається до них. Це... це Пеліна. Який він завдовжки? Напевно, понад 150 метрів, можливо, 200. Звичайні літаки багато хто сприймали як курйоз, надто тендітні, щоб використовувати для чогось іншого, крім стеження, і надто маленькі, технічно ненадійні, щоб становити серйозну загрозу. Інша справа – це пеліни. Вони лякали своєю вантажопідйомністю, дальністю польоту і своїми розмірами. Примітка. Заправлений пальним дирижабль міг пролетіти понад дві тисячі кілометрів і чисто теоретично міг протриматися в повітрі кілька діб. Спеціально оснащені дирижаблі могли облетіти майже пів земної кулі. Вони могли плисти в повітрі абсолютно безшумно, а потім зупинитися, зависнути в повітрі та скинути бомби. Їх називали іноді «нічними чудовиськами. Дережабль знаходиться так близько, що Бочарська може роздивитися гондолу, що висить під величезною витягнутою кулею. Падає перша бомба. Вона відчуває ударну хвилю від вибуху, Поштовх раптово згуслого повітря. Страх і паніка охопили всіх навколо. Уздовж колони прокотилися крики із закликом згасити фари. Дехто почав стріляти з гвинтівок, але був зупинений офіцером. Постріли марні. Цепеліна зникає в нічній темряві, залишивши за собою хаос. Цієї ночі бочарська спить на порожньому операційному столі, засинаючи, вона чує тупіт кроків, стукіт копит, гуркіт моторів, скрегіт возів і гармат. Думки в її голові плутаються, змішуються в благання і відчайдушні надії. Можливо, відступ припиниться і надійде наказ про взяття Варшави. Війна тоді завершиться. Того самого дня Андрій Лобанов-Ростовський знаходиться неподалік від Варшави на північному сході. Його рота залишила місто ще вчора, майже без утрат, хоча їм і довелося проїжджати вулицями поблизу до ріки під прицільним кулеметним вогнем німців. Вони помітили, що німці уникають стріляти по цивільних особах, а тому Лобанов-Ростовський розжився Цивільними дорогами. День був спокійний і використовувався для відпочинку і для ревізії наших позицій та нашої техніки. У штабі повідомили, що ворог переправився через Віслу в декількох місцях, але поки ще не обстрілював наші війська. Неподалік з'явилися лише нечисленні кінні патрулі. Тим часом два корпуси у бабіч нас ретирувалися швидше, ніж ми. Тому у стратегічному відношенні ми опинилися на дні мішка. Неділя, 12 серпня 1915 року. Андрій Лобанов-Ростовський заспав під Чаплі. Власне, кажучи, Єфрейтор мав збудити їх усіх о першій годині. Коли вони із залишками роти вкладалися спати на селянському дворі, передбачалося, що вони відпочинуть годинку-дві у темряві, а потім відразу ж відновлять свій марш. Вони добре знали, що Ар'єргард продовжить відступ близько другої години, а потім між ними і німцями, які переслідували їх, уже нікого не залишиться. Усього зо дві години на сон. Вони стомилися. Якщо раніше Лобанов Ростовський нарікав на неровство, то тепер усе було навпаки. Саперна рота постійно працювала під час масштабного відступу. Вони то підривали за собою мости, підпалювали будинки або руйнували залізничні лінії, то допомагали іншим частинам зміцнювати окопи, не лише рити землю, а й корчувати поле і ставити загородження. Навіть якщо закінчувався колючий дріт, дошки і цвяхи, навіть боєприпаси. У такому випадку просто вкопували в землю стовпи, щоб хоч на відстані обдурити німців і продемонструвати укріплення міцнішими, ніж вони є насправді. Останні 48 годин вони Копали і зміцнювали окопи для піхотного полку, працюючи під дощем, і страшенно втомилися. Укріплення були готові вчасно, і тут надійшов наказ залишити їх. Вони відступають далі. Чутливий Лобанов Ростовський не лише втомився, він пригнічений. Учора він просто зізнався в цьому своєму командирові, Габріаловичу. «Мої нерви не витримають». Але Габріалович поставився до його слів байдуже, уважаючи, що лейтенант просто перевтомився і почав говорити на іншу тему. Лобанов Ростовський турбувався за свої книги, упаковані зазвичайом у спальний мішок. Це були французькі романи і товсті історичні праці. Антон, відданий Денщик Лобанова-Ростовського, не вбачав сенсу в тому, щоб тягати за собою цю поклажу, тим паче, що саме він найбільше її і тягав. Тож Лобанову-Ростовському доводилося наглядати за Антоном, щоб той де-небудь не залишив дорогоцінні книги. Денщик особливо не злюбив тритомник творів французького «Історика». Альбера Вандаля про Наполеона і царя Олександра намагався упакувати ці книги таким чином, щоб вони випали дорогою. Усього зо дві години сну. А потім вони продовжать відступати. Лобанов Ростовський прокинувся першим і одразу ж зрозумів, що щось не так, навколо зовсім розвиднялося. Він поглянув на годинник, він показував шість. Отже, проспали. Аж на п'ять годин. Він на силу розбудив Габріаловича Той віддав наказ розбудити людей, які спали біля возів на дворі, і якнайтихше відвести їх у сарай. А потім потрібно буде обережно розвідати, чи не ввійшли в село німці. Німців там не було. Вони негайно вирушають. Отже, їм загрожує німецька кавалерія, яка знаходиться десь за спиною. Ще їх можуть обстріляти російські з'єднання, які відступають попереду них. Вони на нічийній землі. Крім того, з досвіду відомо, що всі мости підірвано або спалено. Яким чином їм переправитися через річку? Щоб трохи пом'якшити першу загрозу, вони повернулися до заведеного порядку і пустили вперед вози з вибухівкою та озброєнням, і з книгами, а за ними солдатів. Можливо, це правильно, тому що вони дістануться річки, уникнувши зіткнення зі своїми. Німців не видно. А попереду, де поблискували зеленкуваті води річки – вони побачили міст і зраділи. Солдати з невідомого нам полку готувалися підірвати його і дивилися на нас із величезним здивуванням. Близько одинадцятої години вони дісталися залізничної лінії, що веде до Білостоку. Її також захотіли підривати. Великий бронепотяг поетапно давав задній хід, і солдати руйнували за ним колію. Підрозділ Лобаново-Ростовського попрямував за потягом. Спершу вони підірвали міст, потім знайшли залізничий вокзал. Як завжди, вони підпалили його. Дерев'яні стіни будівлі було охоплено полум'ям, як раптом Лобаново-Ростовський Виявив кішку. Тварина в страху бігала по даху, жалібно нявчала. Він знайшов драбинку і поліз на дах за кішкою. Тварина нажахано дряпалася, її небезпечно було взяти до рук, тому я скинув кішку з висоти другого поверху. Вона двічі перекинулася в повітрі, приземлилася на всі чотири лапи, і задерши хвоста зникла в кощах. Понеділок, 23 серпня 1915 року. Ангус Б'юкенен сторожує залізницю у Мактау. Ранній ранок з південного заходу дме сильний мусон. Холодно вартувати. Близько пів на шосту починає розвиднятися. Вогкий туман покриває зарості буша внизу від них. Ландшафт стає розмитим, втрачає свої образи, зникає. Видимість дорівнює практично нулю. Науколо панує тиша. Чутно тільки крики цесарок та інших свійських птахів, які вітають схід сонця. Б'юкенен – Разом з іншими вартує, охороняючи залізницю Уганди. Саме в цьому місці, де вона простягається з Момбаси на узбережжі до Кисуму, вгору до озера Вікторія. Ніч минула спокійно цього разу. За останній тиждень майже щодня відбувалися сутички з німецьким патрулем по той бік кордону, який усіляко намагався перешкодити руху залізницею. Учора німцям удалося таки підірвати ділянку шляху, так що один потяг зійшов з рейок. Так виглядала війна у Східній Африці, принаймні зараз. Жодних великих баталій, тільки патрулювання, сутички, обережні вилазки, більш-менш удалі засідки, шпилькові уколи. Відстані тут значні. Примітка. Масштаб африканських відстаней можна уявити з такого факту. Військова частина Б'юкенена на кораблі залишила плімут в Англії за п'ять днів допливла до Африки, а потім ще 20 днів пливла вздовж африканського узбережжя, перш ніж дісталася місце призначення – Момбаси у Британській Східній Африці. Близько 10 тисяч озброєних людей – Шукають одне одного на території, що дорівнює Західній Європі, але за відсутності комунікації. Найважче не перемогти ворога, а дістатися його. Для будь-якого переміщення потрібно безліч носильників. І клімат, і природа тут відрізняються запаморочливим, неперевершеним різноманіттям. Тут є все. Від вологих тропічних джунглів і засніжених гірських масивів до посушливої савани і того, що зазвичай називають буш, тобто відкриті, подібні до парків рівнини і густі непрохідні ліси. Сторони, які воюють, переміщуються через абстрактні кордони, прокреслені гордовитими панами під лінійку, чорнильним олівцем. Десь за далеким столом переговорів у Європі, усупереч народам, мовам, культурам Африки, навіть просто власним кордоном природи. Місцеві бої, якими б другорядними вони не були, означали, що колоніальна логіка, що колись визначала ці дивні кордони, була переможена логікою самої війни. Закінчилися ті осінні дні 1914 року коли місцеві губернатори намагалися запобігти військовим діям. Не допомогли їм ані посилання на старі домовленості, ані той аргумент, що війна між білими неминуче порушить їх панування над Чорним континентом. Бельгійці та французи вже вторглися в Камерун і того. Через швидкі успіхи вони вирішили завоювати німецьку частину Східної Африки. Британський флот від самого початку ігнорував указ місцевих колоніальних чиновників про мир. Так само тепер німецькі військові, легендарний Пауль фон Леттов Форбек переступили через упертий пацифізм власної цивільної влади, спорядили пароплав і послали його на війну на озеро Таньганьїка, а також здійснили набіги на Родезію і Британську Східну Африку. Ось чому Ангус Б'юкенен з іншими солдатами проводять холодну, безсонну ніч на пагорбі біля Мактау. Німецький патруль десь там, у туманному буші, але сьогодні вночі все спокійно. До речі, є німці та німці. Командири невеликих груп, німці з усіма звичними атрибутами колонізаторів – одягнені у світлу військову форму, тропічний корковий шолом із керівним виглядом, у той час як їхні солдати з місцевого населення – аскарі. У них та сама освіта і зброя і довіряють їм так само, як білим солдатам. До речі, саме це британська влада вважала чистим божевіллям. Англійці не хотіли давати африканцям до рук зброю – і розраховували воювати за допомогою військових з'єднань з Південної Африки та Індії, білих добровольців, а також частин з Європи. Дотепер Б'юкенену не доводилося побачити справжню битву, крім того ефектного рейду, у якому він сам брав участь разом з іншими у червні. Вони тоді напали на маленький німецький порт Букоба, на березі озера Вікторія. Їм вистачило півтори доби, щоб перетнути озеро на човні, двох днів під зливою, щоб вигнати німців, і ще кількох годин, щоб розграбувати місто. З військової точки зору операція була абсолютно марною. Однак вона підняла бойовий дух і потрапила на шпальти газет. Як і чимало інших подій цієї війни – Ця історія стала текстом. В дев'ятій годині ранку Б'юкенен з іншими змінився на посту. Вони взяли свою зброю і вирушили назад до табору під покровом листя. Життя в таборі було одноманітним. Щодня підйом о 5.30, шикування і повідомлення про хвороби о 6.30. Потім робота зі зміцнення табору до сніданку о 8:00. На сніданок завжди давали чай, хліб і сир. Потім знову шикування о 9:00 і знову робота з будівництва укріплень. Бюкенен розповідає: Вони працювали на спеці, з лайками і жартами, гадаю, солдат Завжди жартує, навіть якщо перебуває в пеклі, з них градом котився піт, обличчя та одяг були покриті дрібним червоним лавовим піском, який або сипався під помахами мотик і лопат, або розносився навколо вітром, здіймаючись на відкритих місцях. Вони копали до обіду, а потім споживали ту саму їжу, що й на сніданок, хіба що сир змінювався на варення». Сонце стояло в зеніті на розжареному африканському небі. За такої спеки неможливо було працювати. Тому все завмирало. Одні намагалися поспати під задушливо жарким брезентовим навісом. Інші прали, купалися гуляка, або грали в карти, улаштувавшись в затінку. Усюди літали з граї мух. О 16.30 знову шикування. Після нього – Ще півтори години копання. Після 18:00 на вечерю подавали одну й ту саму тушковану страву, до того ж погано приготовану, жахливо одноманітно. Багато хто був не в змозі їсти її. Їх просто нудило від одного виду цієї мішанини. Бідне харчування іноді компенсувалося посилками з дому, або м'ясом якої-небудь тварини, яку вдавалося полювати. А іноді в таборі з'являлися торговці з ГОА, але їхні товари коштували надто дорого порівняно зі звичайними британськими цінами. Півкіло чаю, що в Англії коштував один шилінг 10 пенсів, тут продавали за два шилінги 6 пенсів – Пляшка вустерського соусу, що вдома коштував дев'ять пенсів, тут коштувала два шилінги. За останні місяці надзвичайно зросла кількість хворих. Б'юкинен вважав, що більшість захворювань пов'язана з браком харчування. Після вечері знову копали. Робота завершувалася з настанням сотінків. Коли зникло денне світло, згашало всі фарби навколо. На цій широті захід сонця був миттєвим. День, що минав, залишав за собою місячне світло, кумариний писк, запах гару від спаленого сміття і червоний лавовий пісок. Кінець серпня 1932 15-го року Лаура Де Турчинович впадає у відчай у Сувалках. Літо наближається до завершення. Лемберг, Замостя, Прасниш, Віндау, Пултуськ, Івангород, Варшаву, Ковно, Новогеоргіївськ, Брест-Литовськ, Захоплено. Ці, на перший погляд, нескінченні німецькі перемоги на Східному фронті – зовсім недалекі абстракції на карті для Лаури та інших жителів Сувалок. Вони мають певні наслідки. Армії рухаються на Північний Схід. Місто позбавили жодного військового значення. Річують колони підвод – Запряжених кіньми і піхотинців, які співають. Військові з'єднання, розквартировані в місті, вирушають з місць. Стало тихіше. Тижнями ніхто не чує гуркоту канонади. Діти знову захворіли. Тепер на дизентерію. Кривавий пронос. І знову вона занурена в кошмарний хаос неспання і нескінченної тривоги. Німецький військовий лікар, який допомагав їй і раніше, знову надає підтримку. Він дає дітям сироватку від холери. Що буде, невідомо. Гостро відчувається брак їжі. Незрозуміло, чи витримає сама Лаура. Та кується не лише з нею, у місті зростає кількість самогубств. Люди в розпачі накладають на себе руки через відсутність їжі і такий само гострий брак надії. Один її знайомий повісився в гардеробі. Кілька разів вона подавала німецькій владі прохання про від'їзд з Польщі, адже вона американка і щоразу отримувала відмову. Вона пише «Щось надломилося в мені за ці дні». Я знала, якщо нас не випустять, доведеться відмовитися від дітей. Тепер я хотіла залишити їх, тільки б не бачити їхніх страждань. Я відчайдушно чіплялася за них, благаючи не залишати мене. І зараз я готова була довіритися вищим силам, не намагаючись вчинити по-своєму. Коли дивишся смерті в очі, припиняєш боятися її. Одному з близнюків зовсім погано. Вона крапає йому в ложечку червоного вина. Середа, 1 вересня 1915 року. Павел фон Геріх веде контрнаступ під Кубіліски. Через жахливий головний біль він не може виспатися. І хоча сьогодні він ліг раніше, знову на нього чекає безсонна ніч. Його розбудили близько першої години ночі. Батальйон повинен негайно вирушати, щоб за потреби брати участь у наступі та штурмувати важливу висоту на німецьких позиціях. За годину вони вже на місці. Солдати лягають на сиру траву перепочити в очікуванні штурму. Фон Герріх скаче далі на пошуки командира полку, якому вони повинні надати підтримку. Він проїжджає спаленим селом, бачить світло в одному будинку, скаче туди. Там він знаходить командира полку, товстого, самовдоволеного генерала. Фон Герріх скептично оцінює задуману операцію. Це надзвичайна легковажність – змушувати генерала йти на погано підготований штурм, не надаючи йому вогневої підтримки. Але вголос він нічого не висловлює. Відступ тривало, Полк фон Геріха постійно перекидали назад – Іноді вони брали участь у марних спробах зупинити німців. Але все дарма. Тепер вони розташувалися в північній частині фронту, на захід від великого міста Вільно. Саме цей пункт вони зобов'язані утримати за будь-яку ціну. Рання осінь. Позавчора вони розбили табір у фруктовому саду. Наїлися до слив, яблук і груш. Відслужили панихиду за загиблими. О четвертій годині ранку розпочався наступ. Було ще темно. Фон Геріх із солдатами свого батальйону нічого не бачили, бо ж стояли в резерві. Штурм відбувався майже в двох кілометрах від них у лісі. Але вони все чули. Спершу пролунали крики «Ура!», потім застукали німецькі кулемети. Загоркотів ворожий загороджувальний вогонь. Какофонія не змовкала, ніхто не знав, що там відбувається. Отримано рапорт або всього лише чутки. Німецькі позиції атаковані. Дев'ятнадцять кулеметів захоплені нашими. Солдати фон Геріха захоплено кричать «Ура!». Сходить сонце. І тут трапляється несподіване. Артилерійський вогонь німців змінює напрямок, переміщується з нічийної землі в тил до росіян. До польової артилерії додалися важкі гармати. Висота перед будинком – де мешкав генерал, була оточена димлячими воронками від снарядів, з яких просто на нас в долину котилися камені. Фон Геріг з досвіду відразу зрозумів, що відбувається німці мали намір перейти в контрнаступ і хотіли перекрити шлях підкріпленням для росіян. Незабаром до них прибув захеканий ад'ютант генерала і підтвердив найгірші побоювання фон Геріха. Їх власна атака зазнала невдачі. Німці тіснять їх. Фон Геріх має щось зарадити, щоб виправити становище. Він вишукував чотири роти по двоє на кожній лінії оборони і почалося. Час був 05.45. Він бачив як товстий генерал стоїть на своєму посту. Йому прокричали «Ура!» Приблизно за два кілометри від них темнів ліс. Його оточувала щельна завіса диму, вогню та снарядів, що вибухали. Необхідно було пройти крізь ліс, щоб дістатися передової. Фон Герріх бачить, як пригнічені солдати. Вони наближаються до лісу, але рота яка йде попереду, лякається. Солдати, ховаючись, лягають на землю. Усе завмирає, ще не почавшись. Фон Геріх театральним жестом дістає шаблю і вигукує «Відпочиньмо в могилі, хлопці, але перш підтримаймо наших братів. Солдати піднімаються із землі з криками, з ревом. Нерівними ланцюжками біжать до пофарбованого осінніми барвами лісу просто на ворожий загороджувальний вогонь. За кілька хвилин або всього лише секунд все зникає в громі, в реві, диму та хаосі. Усе перетворюється на миттєві враження, на різке світло, що змінюється темрявою, на різкі звуки, що переходять у тишу. Він бачить, як вибухами за коренем вириває дерева в лісі. Вони безпорадно валяться на землю. Бачить, як у гору до ранкового неба злітають фонтани вогню. Бачить чорні силуети, що падають. Ось воно. Знову. На зустріч фон Геріху і його ротам біжать солдати з передових частин. Він повертає їх назад. З флангів між листя дерев засвістіли кулі. Німецька піхота прорвала російську лінію оборони ліворуч від лісу. Вона загрожує перерізати шлях батальйону. Фон Герріх бере з собою три кулеметні обслуги. Вони щосили біжать до пагорка. Там облаштовують кулемети і починають поливати вогнем далекі лінії одягнених у сіри німців. Ворожий наступ – Завмирає, зупиняється, але снаряди продовжують рватися навколо фон Геріха і трьох груп його людей. Світло, пітьма, сліпучі спалахи. Спершу розлітається на шматки один кулемет, за ним другий. У пилу та їдкому диму лежать вбиті та скалічені солдати. Фон Геріх і один уцілілий унтерофіцер продовжують стріляти з єдиного кулемета. Німецький наступ захлинувся. Павел фон Геріх підводиться, замурзаний, увесь забруднений кров'ю і кіпцявою. Він поспішає назад у ліс. Він у нестямі, у голові стукає, ноги підкошуються, він повсякчас блює. У лісі все гуде німецький вогненний вихор, викидаючи клуби диму, Грудки землію уламки дерева. Дерева розлітаються на шматки, вибухають, падають. Один снаряд вибухає зовсім близько. Вибуховою хвилою фон Геріха відкидає не на метр. Коли він піднімається, то бачить, що навколо нього восьмеро вбитих. Одного розірвало на шматки, і єдине, що від нього залишилося, крім кривавого лахміття, це його гвинтівка скручена вибухом у штопор. Бій поступово затихає. Наступ, початий фон Геріхом і його батальйоном, несподівано став успішним. Діра в обороні була залатана. За два дні фон Геріх занотує у своєму щоденнику. Як я й припускав, мій наступ виявився непотрібним, Резерви не були підтягнуті, і о другій годині ночі на 3 вересня вся дивізія відійшла на кілька кілометрів назад. Я мешкаю в хатині неподалік від Сичик разом з шостою ротою, а решта окупалися в кілометрі від мене. четвер 9 вересня 1915 року. Мішель Корде прямує потягом до Парижа. Осінній ранок, осіннє повітря. Мішель Корде їде потягом до Парижа. Як завжди, він підслуховує розмови інших пасажирів. Дехто гортає щойно куплені ранкові газети. Одна людина запитує «Що нового?» Інша коротко відповідає «Перемога росіян!» Корде вражений. Невже вони не знають, що росіяни тільки роблять, що відступають після німецько-австрійського прориву під Горліце і Тарновом у середині травня? Ця лаконічна відповідь «Усе, що було сказано про війну», за час поїздки з Фонтенбло до Парижа. Згадав іншу поїздку потягом, коли він побачив на вокзалі, як жінка, проглянувши свіжу газету з офіційними повідомленнями, захоплено вигукнула «Ми просунулися вперед на 400 метрів» і відразу ж після цього змінила тему. Корде коментує «Їм цього достатньо». Їх це повністю задовольняє. Діставшись свого службового кабінету, він зателефонував Трістану Бернару, старовинному другові і відомому авторові Водивілів. Бернар поділяв скепсис корде з приводу війни і завжди різко висловлювався про те, що відбувалося. Про події на Східному фронті він висловився на кшталт того, що Росіяни завжди відступають рівними рядами, тоді як німці наступають успішно, але не рівно. Він також стверджував, що наступ розпочатий у двох зовсім різних місцях – Тутвен і Мулен Су результат банальної помилки. Хтось у штаб-квартирі переплутав назви. Перемогою він завершився якраз у тому місці, де насправді – і не планувався зовсім. Обидва вони, як і багато інших, знали, що вартуа і шампані готуються до великого наступу союзників. Багато хто покладав на це значні надії. І оскільки обидва вони знали, що їх можуть прослуховувати, вони використовували свій особливий код для обговорення майбутньої операції. Вони вдавали, що пишуть разом п'єсу. І запитання про терміни маскувалися з запитаннями про кількість сторінок. Коли Бернар хотів дізнатися, довшою чи коротшою стала п'єса, це означало, що він запитував про дату наступу. Одного разу поширилася чутка, що операція скасовується. Тоді він запитав, чи правда це, що рукопис згорів у вогні – Зараз Бернар запитав, скільки сторінок п'єси вже написано. І Корде відповів йому – п'ятнадцять. Потім він прочитав циркуляр міністра освіти, розісланий в усі школи, напередодні осіннього півріччя. Учителям наполегливо пропонували провести з учнями бесіди про війну. Причому найпильнішу увагу слід було приділити різним прикладам героїзму і тим шляхетним урокам, які можна з них витягти. Того самого дня зовсім виснажена Флоренс Фармборо занотовує у своєму щоденнику. О 7 годині ранку я схопилася з ліжка. Моє чергування починалося у пів на восьму, і я спустилася сходами з важкою головою. З кожним кроком мені здавалося, що ноги в мене ось-ось підкосяться. Катерина, яку я мала змінити, сиділа бліда, втомлена від безсонної ночі. Вона чекала на мене біля кімнати для переб'язки пацієнтів, пихкаючи сигаретою. Слава Богу, гірко, промовила вона. Тепер я можу піти спати і викинула недопалок. Поранених не було. Зайнятися їм було нічим, і я розуміла, як довго вона очікувала. Того самого дня Лаура де Турчанович їде дрожками туди, де у сім'ї раніше розташовувалася літня віла. Вона відчуває полегшення. Німецька влада нарешті задовольнила її прохання про від'їзд з Польщі та про повернення доша. Вона пише. Ми їхали невеликою стежкою з сувалок. Мене дивувало, чому ми не вирушили через Августовський ліс. Але потім я зрозуміла, в чому річ. У лісі було жахливо. Скрізь могили, суцільні могили, я попросила чоловіка об'їхати ліс. Розорене місто виглядало незначно краще. Будинки стояли без дахів, без вікон. Навіть без дверей, ані дорослих, ані дітей, ані тварин. Усі зникли. І ось я поїхала до старого будинку, нашого палацу, щоб попрощатися з ним. Я не була тут кілька місяців, і тепер шкодувала про те, що побачила його запустіння. П'ятниця, 10 вересня 1915 року. Ельфріда Кур відвідує військове кладовище під Шнайдемюлем. Одразу за містом розташований військовий цвинтар. Він значно розширився за останні півроку. Шлях до нього пролягає крізь темний сосновий ліс, крізь гарно оздоблені ворота. Сьогодні Ельфріда зі своїм шкільним товаришем вирішили відвідати кладовище. У руці дівчинка тримає букет троянд. Вони бачать порожню викопану могилу. Поруч лежать шість лопат. Ельфріда упускає туди букет і говорить своєму товаришеві. «Коли тут поховають солдата, він спочиватиме на моїх трояндах». Цієї миті у воротах кладовища з'являється нечисленна похоронна процесія. Попереду йдуть солдати з гвинтівками, за ними полковий священник, слідом їде катафалк з простим чорним гробом. Ходу замикає маленька група людей, які несуть великий похоронний вінок. Усі зупиняються біля порожньої могили. Солдати шикуються. Труну переносять з катафалка до краю могили. Лунає команда «Увага! Струнко!» Солдати завмирають на місці. Труну повільно опускають у могилу. Священник читає молитву. Солдати оголюють голови. Нова команда «Заряджай! Готуйся вогонь!» Солдати тричі стріляють над труною. Потім до могили підходять шестеро, беруть до рук лопати і кидають землю на кришку труни. Чутно глухий, порожнистий звук. Ельфріда намагається уявити, як людина у труні повільно зникає під шарами землі. От і обличчя зникло, і груди, і живіт. А потім вони запитують цвинтарного сторожа. «Кого це ховали сьогодні?» «Льотчика в унтерофіцера», – відповів той. «Напевно, нещасний випадок. Не можна сказати напевне. Іноді вони забагато п'ють». Неділя, 12 вересня 1915 року. Лауре Де Турчинович їде з сувалок до Берліна – Ранок видався холодним, похмурим і туманним. Коли візок з Лаурою і дітьми рушає, жінка обертається і в останнє дивиться назад. Але погляд її прикутий не до будинку, а до того піаніно, що німецькі солдати винесли якось під час чергової гулянки на початку літа на двір, та так і залишили там. Колись розкішний інструмент тепер відсирів від дощу, вицвів під палючими променями сонця і покосився, ледь тримаючись, на зламаній нісці. Лаура навдивовижу спокійно залишає свій великий будинок. Будинок спустошений. Так само всі почуття зникли з її душі, те, що раніше правило їй за будинок, тепер стало лише місцем страждань. До останньої хвилини вона боялася, що щось трапиться, що хтось прийде і зашкодить їм виїхати. Вокзал заповнений німецькими солдатами. Вони поїдуть тим самим потягом, що й вона. Лаура з дітьми вже на пероні. Білий собачка Даш також із ними. Лагура де Турчинович відрекомендується капітанові, який супроводжуватиме їх у дорозі. Вона стомилася за спиною безсонна ніч, але капітани його люди виглядають ще більш стомленими. Останні шість тижнів їх невпинно перекидають з місця на місце. Німецький офіцер дуже стомився і ледь розуміє, що відбувається. Лаура Стереже свої речі. Стежить, щоб на потяг завантажили всі три баули. Потім швидко прощається з кухаркою. Лаура дає їй грошей і розповідає, де прихована пляшка з ефірною олією вона знадобиться для Даша, якщо бракуватиме їжі. Маленького собачку не можна взяти з собою, і він, немов розуміючи це, неспокійно метушиться. Потяг рушає. Лаура бачить, як кухарка зникає з очей, бачить, як друг сім'ї на прощання махає їм капелюхом. Бачить, як стелиться перед нею плоска, пустельна осіння рівнина. Бачить руїни, бачить військово-полонених за роботою. Вона відчуває полегшення і водночас занепокоєння. Вони залишають місце, що стало для них – В'язницею, проте їдуть до ворога, до Східної Прусії, до Німеччини, Марх грабова Вони пересідають на інший потяг і проходять паспортний контроль. На вокзалі повно люду, багато добре одягнених дам і молодих жінок, які чекають на транспорт з пораненими солдатами. Лаура – не знаходить місця для себе і своїх дітей, тому вони сідають просто на підлогу в куточку і чекають. Час спливає. Діти втомилися і виридують. Люди навкруги з цікавістю дивляться на них. Діти скиглять, скаржаться. Забувши про все, Лаура шикає на них англійською. Реакція з боку оточення не забарилася. «Англійка!» – кричать жінки. Лаура намагається пояснити. Ні, американка, але ніхто її не слухає. Її оточує ворожа юрба, більшість у ній жінки, її лають, кидають у неї різні речі. Лаура забивається в куток, ховаючи трьох переляканих дітей під своїми спідницями. Але ось крізь натовп до них пробився офіцер, що супроводжував їх і допоміг. Вони сідають на свій потяг. Лаура стирає плювки зі свого одягу. Інстербург. Стало зовсім холодно. Вони знову пересідають на інший потяг. Діти виснажені, хочуть пити і їсти. Незважаючи на те, що у них був квиток першого класу, їм незабаром довелося залишити своє купе. Усю ніч. Вони їхали темною чужою територією. Берлін. Шоста година ранку. Через три дні Лаура, де Турчинович разом з трьома дітьми перетнула кордон Голландії. Біля Бентхайма їх самих і те, що залишилося від їхнього багажу, ретельно оглянули. Чиновниця Німкеня змусила їх роздягнутися догола і досліджували їх одяг і взуття, а Лаурі довго розчісували волосся з метою знайти якесь таємне послання, написане на її голові. Крім одягу і взуття, що було на них, їй дозволили залишити свідчення про народження дітей, три фотографії та молитовник. Ось і все. Їм дозволено їхати далі. Коли потяг упиняється в Голландії, вона надзвичайно схвильована. Середа, 15 вересня 1915 року. Володимир Літауер затримує ворога в бою поблизу Двіни. Це найбільш вбивчий вислів на війні – за будь-яку ціну. Його жертви обчислюються сотнями тисяч. Щось потрібно завоювати за будь-яку ціну, або захистити за будь-яку ціну, або просто здійснити за будь-яку ціну. Ці слова легко вимовляти над картою в штаб-квартирі, за багато кілометрів від фронту або за столиком у ресторані. Вони енергійно і заклично лунають у наказі генерала, у промові політика, у газетному заголовку, демонструючи, що коливання першого року війни і розчарування жодним чином не зігнуть нашу волю. Навпаки. Але потім слова повинні втілитися в дії. Зворотний рух російської армії з початку травня – Після ворожого прориву на Південному Сході тепер нарешті розповзся, подібно до Глеччара, і на іншу, більш стабільну ділянку фронту, на Північному Заході, куди і був посланий у липні полк Літауера, після невеликого перепочинку під Петроградом. Тут почався загальний російський відступ у напрямку річки Двіни. Коли війна була ще сповнена надій на швидкі перемоги, кавалерійські полки, подібно до полку літауера, йшли попереду, розвідували і захищали. Але тепер, коли армія відступає, ці самі кавалерійські полки виявилися далеко позаду, прикривали своїх, затримуючи ворога. Останнє було їхнім завданням на цього дня – у той час, як піхота позад них намагається сховатися за річкою, вони повинні намагатися утримати німців, що переслідують їх за будь-яку ціну. Увесь день їх тіснить ворожа піхота. Частина літауера вперто обороняє свої позиції, але німці наближаються крок за кроком. До вечора ворог виявляється зовсім поруч з ними, так, що вони чують, як той, хто керує вогнем, командує своїй батареї. Вогонь! Вогонь! Німці так близько, що російським кавалеристам, які спішилися, вже не загрожує їхній артилерійський вогонь. Коли відстань між лініями оборони така коротка, при обстрілі можна не поцілити. Примітка. Але зовсім не тому артилерію і вище командування завжди тримали позаду. У своїх описах очевидці Першої світової війни наводять приклади, коли солдати гинули або отримували поранення від власних снарядів, Генерал французької армії Олександр Персен стверджував у своїй книзі, що вийшла друком 1921 року, що близько 75 тисяч французьких солдатів загинули під час війни через власну артилерію. Німецькі стрілецькі ланцюги лежать тепер на землі. Їх утримує вогонь росіян. Він стає прицільнішим, що ближче вони підходять. Сонце повільно сідає. З німецького боку теж вочевидь пролунав наказ з фатальним закликом. І він поширився найзвичайнішим чином. Бабця за дітку, дітка за рібку і так аж до виконавців цього наказу. Літауер бачить, як німецький лейтенант піднімається під зливою куль, як він спокійно, наче він надзвичайно хоробрий або Шалено стомився або просто бракує сил, важко сказати, дуже спокійно переходить від солдата до солдата, які лежать на землі, побоючись російських снарядів. Кожного з цих солдатів він ударяє своєю офіцерською тростиною, повторюючи при цьому один і той самий короткий наказ. «Уперед!» Солдати один за одним піднімаються, кидаються вперед, просуваючись на якийсь метр, потім знову падають на землю і все знову зупиняється. Вид цього безстрашного ворожого офіцера так вразив російських гусарів, що вони навіть мимоволі припинили вогонь і замість цього прокричали йому «Ура!». Потім підвівся російський сержант і виконав той самий маневр. Тепер йому кричать «Ура!» німецькі солдати. Уже сутеніло, коли Літауер та інші нарешті отримують наказ про відступ. Перестрілка завмирає. Вони швидко скачуть до річки. Ситуація ускладнюється. Вони втратили зв'язок з піхотною дивізією, яку повинні прикривати. Досягнувши річки, вони бачать вогняні спалахи від невеликого дерев'яного моста, яким повинні переправитися на протилежний берег. Язики полум'я піднімаються від каністр з гасом. Міст уже горить під копитами коней, коли літауер і решта гусарів скачуть по ньому. Ледве вони встигають переправитися через річку, як міст, охоплений вогнем, руйнується. Субота, 25 вересня 1915 року. Рене Арно бачить початок великого наступу в Шампані. Південно-західний вітер, низькі сірі хмари, дощить. Звичайний осінній день, але водночас незвичайний. Це день з великої літери. Тут, у південно-східній Шампані і далі на півночі в Артуа, у Шампані дві французькі армії, друга Петена і четверта Лангле-Декарі, мають ось-ось перейти в наступ на ділянці фронту завдовжки 15 кілометрів, переслідувати німців уздовж річки Маас і витіснити їх до Бельгії. Таким є один напрямок наступу. Водночас із цим вартуа англійці та французи мають атакувати німців у районі Лоса і хребта Вімі. Це другий напрямок. Звісно, наступ уже здійснювали минулої весни, причому в цих же самих місцях. І, звісно ж, успіхи тоді були незначними, а втрати великими. Але тепер усе інакше. Тепер приготування більш ґрунтовні, а кількість солдатів і гармат значно зросла. У Шампані є дві з половиною тисячі артилерійських знарядь. Ніхто не вважає, що причина невнестачі озброєння, а в тому, чи раціонально ним користувалися. Єдина мета, якої хочуть досягти, це застосувати ще більше зброї, ще більше гармат, ще більше снарядів. Ставку зроблено на зброю більшу. І потужнішу. Мета подвійного наступу дуже амбіційна. Ішлося зовсім не про те, щоб відвоювати трохи землі. Метою було прогнати німців з Франції, якщо процитувати наказ за номером 8565, виданий головнокомандувачем французької армії жофром для тих військ, які готувалися до наступу. Було вирішено, що наказ зачитають перед солдатами, і майбутня операція стане тільки початком. Після того, як німців виженуть із шампані і артуа, відбудеться загальний наступ на всіх фронтах. Воскресли ілюзії 1914 року мрії про швидку перемогу. Очікування повністю відповідали приготуванням і поставленій меті. Очікування ці теж були непомірними. Якщо Жофр дотримає обіцянку, то війна, можливо, завершиться до Різдва. Одним з тих, хто нетерпляче чекав на початок наступу, був Рене Арно. Його вражали приготування, їх масштаби і ґрунтовність – Міць та кількість озброєння, пересування військ, побудовані укріплення і ходи, колосальні склади снарядів, скупчення легкої та важкої артилерії, численна кавалерія і, звісно ж, нескінченний гул коричневих і жовтих літаків над нашими головами, ці літаки не збити ворожими снарядами, чиї білі хмарки диму Раптово розцвітали в небі, подібно до японських паперових квітів, кинутих у воду, і відразу ж супроводжувалися звуками приглушеного вибуху. Арно був переконаний у тому, що настав переломний момент. Він довіряє тому, що бачить на власні очі. Довіряє обіцянкам Жофра. У листі додому він пише. «Наші командири, так переконливо обіцяють нам перемогу, що ми віримо, вони самі впевнені в своїй правоті. Адже якщо ми зазнаємо поразки, яке розчарування чекає всіх нас, який удар буде завдано по бойовому духу всіх, хто борються. До приготування належив також і розподіл нового типу захисту – сталеві каски. Вони легкі, блакитного кольору, Пасують до нової блакитно-сірої форми, прикрашені нагорі невисоким гребенем, а спереду – чеканною металевою емблемою у вигляді палаючої гранати. Це нововведення було спершу у французькій армії, як і багато іншого нового спорядження. Сталеві щити в окопах, кики з цвяхами в ударних підрозділах, Заточені саперні лопатки, різноманітні типи ручних гранат, що нагадувало про минулі століття і підтверджувало істину. Все надсучасне парадоксальним чином нагадує давно забуте старе. Каски були необхідні в окопах. Було відмічено, що саме поранення голови були більшістю всіх бойових поранень що вони найчастіше призводили до смертельних наслідків. Примітка. За статистикою, понад 13% усіх бойових поранень становили поранення голови, і з-поміж них близько 57% виявилися смертельними. Таким чином поранення голови ставали дедалі звичнішими порівняно з минулими війнами. Солдати багато часу проводили в окопах, а це означає, що саме голова ставала зручною мішенню для ворога. Звичай коротко стригти волосся зміцнився за років Першої світової, але не тому, як часто вважають, що коротка стрижка допомагала впоратися з вошими, а тому що легше і швидше можна було обробляти і лікувати рани. І навіть якщо каски не захищали від збройового залпу, вони принаймні були надійним заслоном проти картечі. Арно зі своїми солдатами на силу сприймав ці нововведення серйозно, адже вони були такими військовими. Ми реготали, приміряючи їх, наче це карнавальний костюм. Полк Арно знаходився в очікуванні на правому фланзі. Вони залягли в лісі. Попереду протікала мілка річечка. За нею тягнувся ще один ліс – Буадевіль. Його утримували німці, але їх не було ані видно, ані чутно. Зазвичай поле бою пустує, на ньому немає жодної душі. І все ж саме ліс буде їхньою першочерговою метою, коли головний наступ виб'є німців з їхніх Передових позицій. Тоді німецьку оборону на обох флангах буде прорвано, ворожі лінії впадуть, а французи будуть переслідувати ворога, що втікає з підтримкою кавалерії, і так далі. Маса і тяжкість вони спостерігали ураганний вогонь протягом чотирьох днів. Це було справді вражаюче видовище. Наші 155-ки зі страшним гуркотом безперервно падали на околиці Буадевілля. Сховавшись за пагорбом позаду нас, батарея вела обстріл своїми 75 з чотирьох гармат. Так що повітря тремтіло, немов від ударів чотирьох дзвонів. Снаряди свистіли, пролітаючи над нашими головами, а потім, після короткої паузи, Чулися різкі звуки, коли влучали в ціль. Ми вважали, що після такої зливи вогню ворожі позиції перетворяться просто на порох. Цокає годинник. Наступ заплановано на 9.15. Арно вдивляється в пилену дощу, намагаючись розглянути те місце, де, як він знав, почнеться перша атака. І ось почалося. Арно мало що бачить. Тільки чорні плями, що повільно йдуть вперед ламаними лініями. Вони рухаються просто на німецькі окопи, укриті димом. Потім хмара диму поглинає атакуючих, і більше нічого не видно. Незабаром поширюється чутка про значну перемогу, про прорив кавалерії. Успіх... Охоплює хвилювання. Але чому саме полк Арно не отримує наказу про напад? Він так і вичікує у своєму лісі. Що трапилося? Через три дні у вівторок 28 вересня наступ захлинувся. Він обірвався на другій лінії ворожих позицій. Стали в пригоді німецькі резерви. Ще один доказ того, що Солдати потягом пересуваються швидше, ніж солдати на марші. Французи відвоювали близько трьох кілометрів землі ціною понад 145 тисяч убитих, поранених, зниклих безвісти і полонених. Полку Арно так і не довелося атакувати Буадевіль. Середа 6 жовтня 1915 року Флоренс Фармборо залишає Мінськ. Їй дошкуляє зубний біль. Знову неспокійно. Ночі дедалі довші, холодніші. Корінний зуб давно уже не давав спокою Флоренс Фармборо, але сьогодні пульсуючий біль дуже дошкуляв їй. Вона сидить у своєму возі, мовчки, зіщулившись, сховавши обличчя під вуаллю, що зазвичай захищає її від сонця і пилу. Три дні тому вони залишили Мінськ. вулиці міста сповнені військовими у формі, а у вітринах магазинів дорогі товари. Місто стало для неї справжнім откровенням. Воно сяяло білими рожевим, кольорами, що вони встигли забути, місяцями споглядаючи навколо самі лише відтінки коричневого. Земля під ногами, дорога, військова форма. Соромлячись і пишаючись ми сестри могли порівняти себе в мішкуватих потворною забарвлених сукнях із загрубілими, почервонілими руками Стомленими обвітреними обличчями, з добре одягненими і нафарбованими світськими дамами Мінська. І тепер вони поїхали звідти, повернулися до знайомих залпів, артилерійських снарядів, до гулу літаків у небі, залишивши позаду ще зелені поля, ліси, забарвлені в золото, багрянець і всі відтінки іржі. Великий відступ росіян – Справді завершився. Воюючі сторони в очікуванні зими почали обкопуватися, і тепер військова частина Флоренс марширувала значно повільніше. За день довга колонна возів, запряжених кіньми, додала кілометрів 30. Вони раділи, що більше не рятувалися втечею, Вони знову сподівалися на краще». На полях, навколо них, у траншеях були помітні сліди відступу, усюди валялися трупи свійської худоби. Тварин узяли з собою, щоб вони не дісталися ворогові, але не всі витримали тривалого переходу. Вона бачила дохлих корів, поросят, овець. Я згадала, як одного разу в перші місяці відступу побачила, як упав кінь. Гадаю, що це сталося на жахливих піщаних дорогах у молодіче. Чоловіки швидко звільнили тварину, яка тягла гармату, і залишили її лежати на узбіччі, не сказавши нічого з приводу того, що сталося. Проходячи повзи, я бачила, як важко роздувалися боки коня, як він дивився на нас, як у його очах застиг той самий вираз, що й в людської істоти – залишеної страждати і вмирати на самоті. І ось зупинка. Довга колона зупиняється. Вони наблизилися до місця, де дорога впиралася в поросле ялинками торфовище. Кілька возів з другої частини застрягли, їх повільно витягли назад. На дорогу накидали ялинового гілля, щоб зробити її надійнішою. Рух відновився, і Флоренс знову поринула у свою самотність, приймаючись лише через одне пульсуючий зубний біль. Лише один раз вона підняла вуаль. Це сталося, коли вони в'їхали в зону страшного смороду. Навколо почулися обурені голоси, Виявилося, вони проїжджали повз купу з двох десятків трупів, більшість з них – коні, що лежали там кілька тижнів, і труїли повітря. Ніхто не знав, що буде. Згідно з останнім наказом, їм слід було приєднатися до 62-ї дивізії, яка знаходилася десь поблизу. У цей самий час Лаура Детурчинович – з трьома дітьми перебували на борту трансатлантичного лайнера, що прямував з Роттердама в Нью-Йорк. Спокій і надійність, що забезпечила їм Голландія, змінилися плескотом хвиль і тим почуттям ізольованості, що породжує тільки море. Разом з ними пливли американські медсестри Червоного Христа, але Лаура виявила, що всі вони були пронімецько налаштовані, і намагалася уникати їх. На борту був також лікар. Він оглянув її дітей. Вони почуваються напрочуд добре, і їм потрібні тільки спокій для нервів і правильне харчування для тіла. Незважаючи на те, що вони залишили позаду Європу, а разом з нею і війну, Лауру не полишало занепокоєння – немов би страх перетворився на погану звичку, з Голландії їй удалося надіслати до Петрограда телеграму чоловікові Станіславу. Вона повідомляла йому, що всі вони живі-здорові та прямують у США. Але чи живий сам Станіслав? Тривалий час вона не отримувала від нього жодних звісток. І чи знає хтось, куди прямує Лаура? Що знають вони самі про це? Що ближче ми підпливали до Америки, то самотнішою я почувалася. Неділя, 31 жовтня 1915 року. Пал Келемен бачить, як вішують сербського партизана. Вторгаючись до Сербії, Центральні держави діяли згідно з чітко наміченим планом, що сприймала зі схваленням принаймні місцева громадська думка. Торік австро-угорська армія тричі вторгалася в сусідню країну і тричі отримувала відсіч. Але тепер усе було інакше. 6 жовтня об'єднані армії Німеччини та Австро-Угорщини перейшли в наступ. 8 жовтня був узятий Белград, до речі, утретє з серпня минулого року. 11 жовтня в країну вторглася ще й булгарська армія. І зараз розбите сербське військо було змушене відступати, а крім того, опинилося під загрозою оточення. Відступали не тільки військові, величезні маси – цивільного населення тікали слідом за ними на південь. Примітка. До кінця війни 15% сербського населення загине під час цих мандрів. Жоден інший народ не зазнав стільки страждань у 1914-18 роках, як сербський. Поміж їхніх переслідувачів були Пал Келемен і його гусари. У сиру-жовтневу погоду вони стрімко просувалися вперед. Часом не полишали сідла по кілька діб. Вони скакали верхи, палаючі, розорені будинки, дорогами, забитими біженцями, найбільше жінками різного віку та дітьми. Вони прямували до герматних залпів, що в вдалині. Цієї неділі ескадрона зупинився поблизу руїн сербської корчми. Навколо сотні поранених лежали на глинистій землі. Точилися бої з ворожим ар'єргардом, що відступав, але не тут, а за гірськими хребтами. Тому здалося дивним, що по обіді сюди з'явився солдат, поранений у ногу. Його обстріляли з хатини. За півтори години завітав ще один поранений, цього разу в живіт. Він був обстріляний з тієї самої хатини. Послали патруль. За деякий час патрульні привели з собою якогось чоловіка, середнього зросту, погано одягненого. Руки його були зв'язані. За ним простували вочевидь його близькі та сусіди, «Жінки, діти, кілька людей похилого віку» – Пал Келемен занотував у своєму щоденнику. Через перекладача цього чоловіка допитали, вислухали також свідків. Виявилося, що він, незважаючи на численні попередження односельців, без сорому гативу по наших солдатах – коли він оглядав людей, які зібралися навколо нього, здавалося, що він якийсь дикун, що потрапив в село з іншого світу. Йому винесли вирок – страта через повішення. Примітка. Армії Німеччини та Австро-Угорщини дотримували власних правил щодо всіх, кого можна назвати гайдуками, вільними стрілками, франтерерами та іншими озброєними людьми, які стріляли із засідки й не носили військової форми. Цей привабливий образ, забарвлений колоніальним та історичним колоритом, і сприймається як нецивілізований прояв, адже в цивілізованій війні б'ються тільки люди у формі, а цивільні не повинні втручатися. Якщо ж вони втрутяться, то повинні бути покарані як найжорстокіше, таке карається смертю. Ця сувора лінія поведінки, що в теорії прикривалася нібито турботою про гуманізм, та ще підкріплена брехливими чутками про жорстоке поводження з власними солдатами, насправді призвела до того, що обидві згадані армії виявилися винними в жахливих масових убивствах цивільного населення, які коли-небудь бачила Європа за останнє століття. Найгірші обставини склалися на початку війни 1914 року, коли в Бельгії понад тисячу цивільних Чоловіки, жінки і діти були знищені німецькими військами, як кара нібито за партизанські акції, а також у Сербії, де австро-угорські війська, особливо угорці, часто просто лютували і знищували всіх на своєму шляху. Істерія серпня 1914 року дещо стихла, однак обидві армії продовжували дотримувати своєї жорсткої лінії проти всіх, хто намагався воювати, не будучи солдатом регулярної армії. Партизанів потрібно вишити. Один різник, який різав свиней у Відні, а тепер служив кухарем, з радістю зголосився виконати роль ката. Він узяв довгу мотузку, знайшов порожній ящик, що правив за узвища. Сербському партизанові дозволили прочитати останню молитву, але він відповів, що не потребує цього. Жінки заголосили, діти зарюмсили, завмерши на місці від жаху, а солдати оточили дерево начебто насторожено, але очі у них загорілися. Двоє солдатів поставили серба на ящик. Він тримався стійко, але погляд його був лютий, як у божевільного. Йому на шию накинули петлю, Вибили ящика з-під ніг, мотузка виявилася задовгою, і м'ясник виправив становище додатковим різким ривком. Обличчя партизана спотворилося, тілом пробігли судоми, ось він помирає. Язик вивалюється з рота, кінцівки клякнуть, і він повільно погойдується. На У сутінках глядачі розходяться. Спершу зникають солдати, слідом за ними – цивільні особи. Пізніше Келемен бачить двох солдатів, які йдуть дорогою. Вони помічають тіло, що розгойдується на осінньому вітрі, наближаються до нього і починають зубоскалити. Один вдаряє небіжчика прикладом гвинтівки – після чого вони віддають йому честь і віддаляються. Неділя, 7 листопада 1915 року. Ріхард Штумп, слухає в кіле два акти злоєнгріна. Чудовий сонячний листопадовий день – Гельголанд заходить до Кільського каналу і відразу ж поміж членів екіпажу починають поширюватися чутки. Важкі бої точаться навколо Риги. Можливо, їх пошлють у Балтійське море, щоб надати підтримку. А можливо, англійці вже на шляху сюди, у протоці Великий Бельт. Або ж нейтральна Данія буде залучена до війни. Можливо, йдеться про... «Ще одні торпедні навчання. Штумф сподівається на остання. Тоді я не буду знову розчарований. Настрій на борту пригнічений». Штумф разом з іншими стомилися від неробства, від поганої їжі, від суворої дисципліни, від офіцерської дідівщини. На кораблі є особливий штрафний загін, і щодня можна спостерігати як два-три десятки матросів бігають колами по кораблю з гвинтівками і в повній викладці. Найменша помилка призводить до покарання. Брудний тазок, забута шкарпетка, відвідування туалету в недозволений час, недоречний коментар. Штумф занотовує у щоденнику. Бойовий дух команди настільки занепав, що ми були б щасливі отримати в торпеду. Чого ми бажали нашим ненависним офіцерам? Якби хтось дозволив собі висловити подібні речі півтора роки тому, його би побили. Але джин випущений із пляшки, і тільки наше гарне виховання не дає змоги виробляти нам те, що відбувається на російському Балтійському флоті. Адже ми розуміємо, що нам Є що втрачати, окрім своїх ланцюгів. Коли вони проходять крізь канал, Штумф проводжає поглядом ліси і пагорби, прикрашені всіма барвами жовтого, червоного, коричневого. Незабаром випаде сніг. До вечора вони прибувають у кіль. Він відзначає подумки, що зі світломаскуванням справи йдуть вже не так суворо, як раніше. Що б це означало? Чи це ще одна ознака того, що спостерігаються деякі послаблення, порівняно з першим роком війни, відзначеним серйозністю і рішучістю? Екіпаж відпущений на берег. Дійсно, на них чекають не битви, а кілька днів торпедних навчань. Ріхард Штумпл поспішає до міського театру і встигає послухати два останніх акти вагнерівського Лоенгріна. Потім він занотує у щоденнику. Як шкода, що я не можу сходити куди-небудь ще. Подібні театральні постановки дають змогу почуватися людською істотою, а не мерзенною робочою худобою.